Hoofstuk 193 Sireneus in die ministerkuilkie, die ontevredenheid van die muisie, die doeltreffende intimidasiemiddel van die koning, die muiswonder. Sireneus moes weer eerste gooi en sy albastred nou in die negende kuilkie gekom, sodat sy kinders gesê het, Vader Sireneus, dit is ons vooruitgang, van die kind na minister, en dit by die eerste werp, as jy nog een keer maak gooi, dan sal jy sekerlik wel in die koningskuilkie kon kom. En Syrenia sê, my kinders, ek is al reeds tevrede met hierdie waardigheid, neem jylle dis maar die albasters en gooi. Sorg dat jylle werkelijk baie dikwels in die kinderkuilkie kom, want daarin sal jylle in weese eindlik op die beste plek vir jylle wees. To het sistes is dadelike albaster gegooi en in die kinderkuilkie gekom, Hy was baie verheugd daar oor, daarna die oudste mysie haar albaste gegooi en sy het opniet in die tweede moederkuilkie gekom. Weer het die mysie geklaan gesê, ach, moet ek dis alweer die moeder wees? Die kynkie het daar toe gegaan, die albaster al die kuilkie geneem, dit weer in die hand van die mysie geplaas en gesê, hier, gooi nog een keer, ontevrede kind maar sien toe, dat jy nie weer die plek van die moeder kry nie. En die meisie het op niet gegooi, en weer in die selfde gekom, en het van ergernis letterlik begin. Die keinkie het weer na die meisie toe gegaan, en gesê, o jou heersuchtige weese, werkelijk in jou verloon die oervroulike natuur, haar nie. Wat moet ek met jou doen, jou slang natuur, jou leeuw klauw, Wat vinnig een muis hierheen kom, dit moet jou rechtig pla, dan sal jou wel andersteender my word. Nou het die muislie dadelijk op haar knie voor die kynkie neergeval en huilend gesê, My liefste Joshua, ek smeek jou, as het bleef geen muis of rot nie, want daarvoor is ek verskrikkelijk bang. Ek wil eerlijk duizendmaal liever moeder wees as om net een enkele muis te sien, die kynkie sê, Hierdie keer sal ek jou nog met die muis ontsien, maar as jy nog een keer kla, dan sal daar 10 muise gelijk op jou afkom en aan jou voete snuffel. Toe het die muisie muistel geword en paie geduldig toegekijk hoe die ander kinders alle ander kuilkies beset het en haar nie vererg het. Toe selfs een tweede muisie in die vader kuilkie gekom het, terwyl dit andersins altyd verhaar die ergste was, as daar nie 'n jong sien daarheen gekom het nie. Ten slotte het die kankie weer gegooi, en alweer in die koningskuilkie gekom. Toe die meisie van heimlike ergernis op die lippe gepuit, en die kankie het geglimlag, een takkie geneem, en daarmee alle albasters aangeraak, daarna oor die kuilkies geblaas, en op die selfde het daar in plaas van die albasters spring levendige muise binne in die kuilkies gesit. Toe die muise hier die dierkies sien, het sy vreselik begin skreeuw en te kruis en sy het weggeloop. Nou het Josef na buiten gekom en gevra. Wat het jy nou weer met die muise gedoen, my liewe Joshua, dat sy so vreselik skreeuw? En die kynkie antwoord, Sy is soos altyd jaloers, daarom het ek weer een paar muise na haar toe gestuur. Joosef het nou geglimlag en gegaan om die mysie weer te kalmeer. Die ander kinders het hulle spel nou rustig voortgesit, want hulle het niks van die verskrikkelijke myse gesien nie.